«Хах, хах, ха, – вибухла молодь голосним сміхом. Але в той регіт увілляло щось грізне, негармонійне немов далекий грім, наче хмара нависла у кав'ярні. Посуда враз брязнула, стукнули люльки об стіл, обличчя скривились із гніву. Щось лиховісне було у гарячим повітрі кав'ярні, і навіть Мекка і Медіна злорадно заграли вогнями. От-от щось буде! Все всі почували. Високий татарин, здоровий як бик, витріщив очі і поводив ними навколо немов, збирав по обличчях у гніву. Урешті скочив. Зірвав із голови шапку і гримнув нею об землю. Собака! Той крик захриплого горла покрив загальний регіт та гвалт. Рустем звівся на ноги. Чого вчепився? «Не хочеш слухати, не слухай!» «Він так розказав, як стоїть в касті!» – кричала молодь. «Брехун! Гяур! Грішник!» – хрипіли старші. Усі схопили, щоб зупинити бійку. Та було пізно. Татарин стояв уже перед Рустемом сердитий, розюшений. Його голова, голена й кругла, немов кавун, здіймалась над усіма, а жили на в'язах були напружені, грубі, наче мотузки. «Д'яуре, вигнаний батьком!» – кричав татарин. «Ти зважився сміятись із правої віри, із наших святих!» «Геть!» – скрикнув Рустем і схопив у руки стілець. Кров зашуміла йому в голові. Він уже добре не тямив, що було далі. Знав тільки, що його б'ють і що він б'є. Не чув круг себе крику. Не бачив грізних очей, ліз просто на ніж, сліпий, сп'янілий з одним бажанням перемогти. Тут ріжуть, убивають. кричали в кав'ярні і бігли на крик той із вулиці люди. Трудно було протиснутись. Під натовпом люду тріщали столи, дзвеніло скло. Одні намагалися спинити бійку, а другі рвалися до бою. На силу розборонили. Блідий розхристаний Рустем ледве стояв. Він хотів врешті вийти з кав'ярні. Зробив кілька кроків, хитнувся і раптом схопився за бік. По пальцях спливала кров. «Кров! Забили людину!» – хтось крикнув. Бекір із цікавістю й жахом дивився в Рустемові очі. «Швидше додому!» – прохав Рустем. Кинулись кликати фіакра. По чорній вулиці розлігся крик. Заторохкотіли колеса. З червоних вікон летів пітьму гвалт, і метушились у кав'ярні люди, як на пожежі. Тихо поплив фіакр із Рустемом кривими вулицями. Чорні доми лежать із обох боків, як скелі. Немовне город, а річка, темна, глибока. Пливе по ній човен. Левуть мінарети, мов білі щогли, хвилі гойдають Рустема, скачуть, як у танці зорі, ростуть, зникають. Так чудно, так дивно, чи сон, чи дійсність Рустем не міг розібрати.